عليان دينه رستو شالسو با ۲ صله تسنی زکر کای مخه دا ذکر کل چې ته په دایلم وادات نه ده او وړه د خلل د مصنفینو بیان فلا د چې ما په تاسو نیو یو بټو ته حدیث بن نعمت شادس ذکر کوي چې الله تعالی د علم نه مال صحیح سرا کړیو زمو شادس چې دې او توازو نفسی کی او کثر نفسي و سراوم کوي زدانوم ما چې کني دغه سلو ورو اړه شرطونه سماجی کامل موجود دی ما زوم انسان ما او تصنيف د حجت الله چې دی داع الہامی دی تصنيف د حجت الله چې نه داع الہامی دی الله تعال زما په زړکې چولي وو او ځ اللحماتو د هغې بیان شف کوي نو غ اللحمات په ما باندې باعث شو او ما دا تصلیف و کوو سره ذکر کوي من آظ من عام الله علی د ل احسانونو د الله طالانه په ما باندې اغا دا یو ان الله په ما باندې لوی لوی احسانات دي فقره کې یو د دې ان اتني منه حزن شماله د علم نصيح سره کړی دا وجال اليم <سؤال> منه <سؤال> نصيب او ما له د ابرخا غرغاوله دا ومن فك اعترف بتقصيري وابو او وما او برې او ننفسي ان نه نفسله عماره تون بسو او زه همشهیم چې اخرار کووم ومن ف کوونهجو دا کېږم مطلب داې چې همیشهیم چې طرریفو به تقصیرري چه زه اقرار کووم د کوتیخپلو و اب او او راګر ځم ابو اررج او ارجعو. او راګر زمه کمی خپند ته اوما اوبرې او ننفس ان نه نفسله امامارهتون بسو او ځان پاک پاک نه کوم ننفس چې دی نو بسو دی یو دا نفس طبیعت تے انسان کی یو دا خودشاہ سے موضوع دا ذکر کئی یو پہ انسان کې دے روح حیوانی تاکہ دے آمو زناورو کی چې جو اندیئی پی گرزی را گرزی حص و آرکتی. دا روح حیوانی دے اور دیتا نفسم بے لکی او بل چې د نوغه روح الهي دی دا چې کوم کولی روح من امر ربي دی دا چې کوم روح حیواني دی د زبان د اربای دغه سره اطلاق د نفس کیه انفسانی خواهشات چې لکیږي نور د نفس اطلاق روحوانی کیږي لفظي اطلاق مثلا نفستانی خواهشات چی منگوائیو دا ذات دا دی نفس حیوانی چی ده دا ارضی ده دا دزمک نپیدا ده لگه سنگ چی دا بدن دا آناسر اربعاو نده دا دی آناسر اربعاوی و بلاست ده دا غیبلاست نا دا, دا نفس حیوانی پیدا ده دا روح حیوانی د میلاان زم ک ته کوي ارزیاتو ته د کی کوې زیتن کی خواهشات خواشات دي او د عماه سو دی تربیت سره دی مطمین نه شي او په تربیت سره چې کمونو د لووامه شي دا د تربیت اثرات چې کلی تربیت وکی شي لوواه شي او چې کلی نورم تربیت وکړ شي نو بیا مطم نه شي ننفسې مطمناغې چې پهديننی فائدہ باندې او پهدينین باندې خوشحاله وي لوواام وي چې په دینی نوخصان باندې خفه د دینی کمې را شي نو خفه شي او همماه چې کم ده د دنیا په نقصان باندې خفه دنیاوی دنیاوي نقصان و شي نونا راې او بدین چروت چوط نهخرابوي و دا انسانانو نفس کمماره دی مسلمانان چې دي داغی نفس لو آمده او چه کم خواستی انبیاء اولیاء داغی نفس مطمئنه ده اِنَّا نَفْسَ لَا عَمَّارَةٌ بِسُو شاہ سے بِالْحَامَاتِ ذِكْرْقِي او داوی چه حجت اللہ چه ده او تصمیم ته حجت اللہ چه ده, ده او دا الہامی ده په بي بینه انا جالسون راز شپتی رذلی په دې دوران کې زناستمه ذات یومنی اورزی ذات لپس یوم ته موذوف شی په پار ازای کې رانا اورز مرادی نور تاسو سوري شاشي کې ویری دي چې یوم نو مطلقې وقت ته معنا راځي بعد از صلات العصر پس د مازی کرنا متوجها الاله الله تعالی طرف ته متوجه مو کنه مراقبه حالت میو شوبیا خل اعلیتی خل چې کم ده نو د دنیاوی امور نه بالکل فارغ کینی او صرف الله تعالی طرف ته توجهی مراقبه حالت ته و, و بیا مراقبه کی چې کل روح ډیر صاف شي روح روحي الهي اغه ډیر صفا شي له غواشيو د ماده او د کدورات او د نفس نه اذکارو سرا اشغالو سرا دې چې کمونه بالکل پاک شي په دا حالت کې د ځنې مکاشفات کیږي دا روح د دې چې زاد عالم امر سيز دي بیا د ځنې سيزونه او تعالی مونږ کشف کوي او الله تعالی ورته ښکاره کوي روحانيات او د دې کمونو ښکار شي دا د دې د بیا حالت د مکاشفي ولیکي دا سوي دغه حالت د مکاشفه او زم ما چې روحانی دیدار د نبی علی صلوات و نصیب شو او اگر روحانی دیدار د نبی علی سلام د نبی سلام روح چي ده نو د پاسنه پمابانه چې کوم نس سيز واچو د پښو چې دا په مابا باندې چې کمنیو صادرو جامه واچولہ دا هغه د خلک چې دی ویخه خو بوې جنا د پلان کې په ویخه خو بو دی دا حالت د مکاشف یو او روح د نبی عليه السلام په مابا باندې صادرو واچو ممه تعبیردار او یستو په دقه تیمږي که په یو ناشنا طریقه بزر دین بیان کهو ما یو ناشنا طریقه بزر دین بیان کهو او, او دا غتیم ما پا دیسینه که خپل نور مخصوص کو او دا نوی چه دا نور پا کمیدو باندیو او رست که رزا پا دی نور که انفصاح راتلا او زیادت پا چه کمدنو پا که راتو ظارت روحو نوبي ص الله عليه صللم و غشیتنی من فوق او په ټیکلم دبارې نهې لهلي یا زما خیال زه ستله ش دا خبره چې نه اووب پولقي علی چې دا قسم جامه ده چې دا چې کمدنو په ما باندې واچوللی شوه وان في سفير رؤي في تلك الحاله او زمها پزړه کې دا خبر واچوله چې په دغه حالت کې شنو اشاره ته او بيان ليزين صداجه کمنه اشاره دا یو قسم بیان د دين تا مواجد تو هند ذالك په صدر نور او دا غټه مې په خپل سینه کې نور محسوس کو سلام يزل ينفسه كل حين چه امیشو چه بدی نور کې انفصاح رات لاؤ پرا خواله او زیادت چې کمننو هغه پکی راتو دام شاہ سے دا تابیر دا حدیث او ناغست ده حدیث کرا غلی دی عمر رضی الله تعالی نو نبی علیہ السلام پا خوب کیو لی دو چې آغا چې کمننو جامع ورپس راق کلش ورپس راق کلش ورپس راق کلش ورپس راق کلش و نووي عليه صلوات والسلام داغي تعبير په دین باندې وکړ دا دین چې دین زاد باندې لباس ته او غري وخت نوم حل شو نووي عليه صلوات والسلام فرمایي چې څوک په کومه جامه کې مړ شي نو هغه جامه کې به داغه حشر کیږي زونو خلق ته کفن واغسته او دې حدیثونو معلومه شو چې جامه چې دا دې تعبیر چې ده زاد دین دی او د عمل له چې وکم با دین باندې موږ شپه با غ دین باندې واسي کیږي فارسی او شاعث او د غاضیس فرانا کې د خپل مکاشفې د صوب مطلب چې کمنن او هغه جامو ویلا دهم شاعث دهم موجه ذکر کې دوی ملهم الله مننیرببي بعد د زمان بیا ما ته اللحامو که ما ر پس د سوخت نه نه مما کته بهو عليه القلم اللي زما ل کې دا الله تعالی واچول اللحامې را ته وککوو چې تری پهصله ستا د شوي ده او د تیر قلم س باره کې چلیزلی دی چې ته چې کمون یو او یو ډیر چې کوم د ورځې د وضاحت په کای په اوجيبه طریقه باندې او پغې سرواله ازم کرو خانه کوي ان مما كتبه علی بالقلم العلی ان انته ذ یوما چې زه په تاسو م یورځی لهداز الامر الجلی ز دې چې کوم یو غټ کار د يوالو واضح خار دپار و انه اشرقت الارض بنور ربها او دارت ام الهاموشو شروخان شزمکه کمدنو ونور درب دا داغی باندي او دالهاموشو دا چوان عکست الاظواء عند مغربها او النور رناगाने لكسن چې درا خطوب ټیم کې چیز دي د غرو په ټیم کې هم تې شوي د او تووج دا ده چې د هنندستان خلک چې هغه د دیین نه لري دي او دیین هلته کې پټ دی د نه بهدينین شوواګې وچتی شي خواکستل وا او مغرری چې د هنندستان نه به چې کمونو ددينین رناگانان وچتی شيمه تووج دا ده دا غو واخ کید کمندونو اسلامی خلافت ختم شوه اسلامی خلافت او عمارت ختم شوه انه اسلام چې کمندونو شمه په دوي دوه باندي و او اسلام چې کمندونو ظاهر کې هغه مغلوبه خاریدو خوشاله وي زمما په مهنت پا الله تعالی د دې نه امیده حالت کې دو امید دوه امید څنګه نو شغلې راوچې کی درېمه توجیزه ده شش شهويته د مشرق شواګانې وبو مغرب باندې ولګي او د مشرق نه چې کم د دین مهنت شروع شوه هندستان نه راغیر نه او په مغرب باندې ولګي او د مغرب ځنې خلک به هم چې کم د دینه متاثر شي او غیب او میمنون راوړي یعنی په داسه طریقه وشاسه د اسلام بیان کی چې خود به خود به خلک د اسلام نه شي متاثر شي او مغربي خلک هم د اسلام ته کومنور راشي او اسلام بقبول کوي وانا کزاتل ازوا وعند مغربها او منعکس شو شغله او رڼاګانې د دې د ډوبېدو د طرف نه او ان الشریعه المستفیه و تشرقت به دا زمان دا الهمره توشو چې په دا غدور کې د نبی علی سلام شریعت روخانه شو علا ان تبرز فی خمس غتم من البرهان دا نورانیت طریقه دادا چې ظاهر وشي دا شریعت د نبی علی سلام په داسې جامعه کې چې دلیل به حیثیت به چې کمونه هغه بالکل کامل وي دا چې جامعه بوي چې دلیل به حیثیت د کامل وي او الله سینديره مولا وتعالى يوزاي کي ذکر کړيدي چې شاو سبدا خبره ښکارا کړا وحجت الله سره په زنونو تر تصنيفاتو سره چې اسلام ظاهري غلبه نشته او خلافت ظاهري نشته او خلافت باطني هميشه د اسلام نه او بدليل وانه اسلام غالب دي او دلیل وانه اسلام نه مغلوب کیږي لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا نو کو ظاہری حجت او غلبه نشتا نو باطنی حجت او غلبه اگر همیشه د چا دا, دا. مسلمانانو دا نو پا دیت تارا دا طریقه که دا خبر اخکارک را چه اسلام چه کمدنو اگر دین دے پسو که قبلی جاری کئیے وزان لید دنیاو دا, دنیا دا خر پر دا, دا. وکرنی جاری کئیے نو کامل نظام د ژوند د اصول کې مقابله کوله علا ان تبرز فی قومس انسابه تمن البرهان درم ال اهم چې کمندو شاته ذکر کئي دا خوب په طریقه باندې ده خوب په طریقه باندې چې شاته وای ما حسن او حسین په خوب کې دلو ثم رئیتو الامامین الحسن والحسین احسی قانون دا دی لال سنت والجماعت شده حسن و حسین اوالی الله اللہ سره دي ردی لفظ دی ایمام میلی کی لفظ دی چانی لی کی ایمام میلی کی زکدالی کلی کار دی او غیوی ویسی امامت باطنی او خلافت باطنی هغه د اهلبیت او بوبکر او عمر رضوان الله تعالی الایم اجمعين صحابه ظلم کړل دي نعوذ بالله او دې له حق نه ور کړې ځکه شیعاګانو د رد لپاره هغه یې کم دنو د امام لقب لدې سرنه لیکي نو دا یا استهو د شاهر سبنا یا رست و ناسخینو لکلی دی رست و کاتبینو چه کمدنو دا خبره لکلی دا او یا چې کمدنو شاہ سیب رحمه اللہ و تعالی د خلکو د دا تاثر دا چې چه شیگانم زما دا کتابو گوری او متاثر شي دا لفظ دیمان می چه کمدنو سیوا کرده دی نور پا کار نو ہوئی لکه طريقه دا چې علي رضی الله تعالی او ترحم سره اکثر کر رمل الله وجهه لکی وزن کتابونو کې علي السلام لکه لوي يا حسن او حسین سره زني علي السلام لکی دام تاسو د شياګانو نه دام چې کمونو بس عام رضی الله تعالی انو سره دکل فقار دي ني حسن او حسين رضی الله تعالی انهما دا دوړنه چې کمونو په خوب کې ولیدل اوزو دا غسه مکا کې مدا خوب چې ګورم نه پسې کېم په مکا کې نو هغه یې مالا ګویا کې دوه قلم راکو چیرې عقل دوه قلمونه مال راکلو نو قل... یو دوړول رالې او قلم سکو راکو دوړول او سره راته دا, دا ویل چې دا زمنګ د نیکه قلم نه نبی علیہ الصلات والسلام یاد په جدازه موږ نه کې قلم نه ظاهره تاویلم ظاهره چې الله تعالی وبا قلمی خدمت د شاسيب نه د دنیا زبردست تاریخي سره سګي اخلي همدام یو کتاب لیکلو طرف ته سوا اشاره وا چې دای ورتوي چې نبی علیہ الصلات والسلام د دین لپاره وضاحت وکا او, او په یو تر از باندې د بابا د دین چې کمدنو خلکو ته سکه بیان وکا سم رئیتو الامامینی الحسن والحسین في المنام رضی الله عنہما وانا یوم ازن بمکہ کاننہما آطیانی قلمن لکسی دی مالا قلم راکو وقالا اول دی دوارو حازا قلم جد رسول الله صلی الله عليه وسلم دا چه کمدنی زمانگ دی بابا او زمانگ دی نکو چه قلم قلمن نو دا ضغط اشارہ زنبی علیه صلاح و سلام شریعت او دین چه ده په یو خاص ترز بان تشریح ده ده او کا و لطال او حدیس